Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av våran podcast Som heter Nu pratar vi film med Louis och Spiderman Och Superman och I am Batman Nej, Peter är det här som vanligt Som det alltid kommer att vara typ Ja, det är Peter ja. och det är jag som är Louis Och eh, Det är som sagt avsnitt nummer två Och vi ska gå igenom dagens samtalsämne Som heter eh, Nytt från gammalt Ja, ungefär. Och det betyder att eh, Det gamla är att det eh, det finns ju många gamla filmer från 80-talet 90 typ där som får nya uppföljare i år, eller har fått uppföljare som är på gång. Och eh, vi ska prata om originalfilmerna lite fort, och sen våra tankar om eh, vad vi tror om uppfölj uppföljarna då. Och eh, uh, ja, ja, det, det uh, låter väl uh, bra. Jag vill bara avbryta då lite när det yes. När vi är inne på gammal. Ja. Retaspelsmössan var vi ju på. Ja, det var vi, ja. ja. Eh, det var nu i lördags. Vi... Igår, för idag är det söndag. Eh, I den så är det söndag, ja. Så i ja. lördagen den 16 var vi på Retaspelsmössan i Göteborg. Eh, jag har ju varit där tidigare. Och eh, du mm. var ju där nu för första gången. Yes, jag var där med, med mina ja. barn. Mm. Var nu tänkte jag så här fråga, vad tyckte barna Men De Vad tyckte hade... du <laughs> Jag tyckte det var väldigt kul faktiskt Mycket folk, lång kö Kommer in så och Nej det var väldigt kul faktiskt, intressant Jag kände inga människorna där och grejer men Det lär man sig väl så småningom Nu när vi håller på med det vi gör Och folk där håller på ungefär med liknande saker och... Nej men det var kul att träffa folk ja. Och se massa gamla maskiner och grejer Det var det var ganska kul faktiskt Ja, jag var ju där och träffade eh, Ja, jävla poddprogramledare Och sånt Ja, poddar som jag har koll på Som var där och spelade in Och kollade läget Och, och sånt Ja oh. eh, Ja, och sen Så ja, det var ju bara att om Med folk Och givetvis det stora i det Det är ju försäljning Eh, ja, det var väldigt mycket försäljningar ja, ja. Jag köpte inget när jag sen är det tävlingar, det kollade jag ju på. Och jag har ni inte varit på retesprismässan i alla fall. Och så passar på att åka dit. Det var sjätte året i rad nu. Eller om det var sjunde. Och det blir bara större och mer folk och ja. De slår sina rekord hela Aj. tiden. Jag håller med Peter där, jag har aldrig varit på någon spelmässa och detta var som sagt min första Och det var väldigt häftigt och jag kommer absolut gå fler gånger Men jag kommer lära mig mina misstag för jag fick sitta ute i regnet Ungefär i en och en halv timme med barnen och i hyfsat lättklädda kläder så Inga varma jackor, inga regnkläder eller paraply Så min dotter fick låna min kavaj Den var jättestor och jag satt där och i bara t-shirt i regnet Och tur är så fryser inte jag så lätt men det blir lite kyligt efter ungefär en timme Så jag lämnar mina mittag nästa år Inga barn nej, nej Jag kom precis in innan regnet nej, det regnade Det var så trevligt att skicka en bild till dig att Jag är inne i ja, jag såg det. Och du skickar du vi bara, det regnar Och jag bara, jag bara fuck you det regnar Så det är, Nej men det är sig då Barnen får absolut fylla med sig om Om jag har dem då Men Lite väl, mer förberedda med regnkläder och sånt Ifall det skulle vara regna så det, de, de hade sitt så att säga time of the life om man, om man, hur man nu säger det på svenska eh, ja. ja, ska vi eh, Börja prata lite film då Ja, och första filmen som vi ska prata om Det är en gammal klassiker Och eh, den går att känna igen på bara titelmelodin Som är endast fem toner Som kommer gång på gång på gång Se ser ni känner igen det här Och så blir intensivare Och intensivare, det är du, du, du, du, du. Du, Vilken film heter? Äh, Givetvis... Ja... Givetvis... Det är Terminator. Eller Terminator. 1984. Mm. Och där mm. har vi vår favoritgodis Arnold Schwarzenegger som är The Terminator. Ja. Och... och Faktiskt eh, mina polare på podden eh, eh, Ja nu stod du faktiskt Till där Ja vilken podd <skratt> Filmpodden <skratt> Filmpodden, Ja mm. Ja eh, Ja, de har ju också Arnold Som en liten favbo Det har man tack vare Den här filmen tycker jag Absolut det är ju den här filmen som verkligen eh, Gjorde Arnold Till Arnold eh du är en ikonisk karaktär ja, att spela Det var nog och... Conan kanske som gjorde Arnold men... Ja fast ändå inte det, det, det var ju Conan men det var ju ändå Man tänker Arnold då tänker man inte man Conan Man tänker mm. Terminator Alltså jag gör det i alla fall Och Pumping Iron <laughs> I det <the laughs> äh, i New, New äh, York då? Nej äh, precis Eller Red fall, Nu är det Terminator det handlar om första filmen Och vi ska prata lite vad vi tycker om den Så äh, du kan berätta lite Vad du tycker om Första terminator -filmen. Ja, eh, Jag vill bara komma lite bara Rätta lite. Nej, rätta. Så lyssnarna med också lite på Vad vi gör nu ja. ja, det är nytt och gammalt Vi kommer ta upp några filmer Och Terminator ska vi prata om Först här nu, bara för att Terminator kommer ju få en Jag har fått uppföljare Men den kommer ju få en uppföljare Nu, i år En ny uppföljare och... mm. Som heter Terminator ja. Genesis. Det är lite därför då ska vi... Ja. Vi tar första filmerna, fast det finns två, tre, fyra. Men det... Ja, men vi tar bara första filmen och sen så ja. våra tankar. Om vad vi tror den nya filmen ja. kommer göra. Till eh, filmserien. Peter, berätta eh, vad du tycker om Terminator. Ja, jag säger som första ordet i Terminator. Det är What the hell? Och då säger jag What the hell? Vilken bra film! 84 mm. eh, givetvis effekter och sånt. Eh. Ja, dockorna på den här tiden är väldigt bra. Jo, jo, men det är ingen annan det är Stan Winston som eh, designade. Ja, det mesta i den filmen. Och han var ju mästaren på det där så, så effekterna ja, vissa av effekterna som, som finns på den filmen det, det håller ju fortfarande idag. Den här filmen är en sån film som har åldrats väldigt bra med effekterna och ja, hur det filmats och, och så. Ja, fortfarande Faktiskt och ja, filmen ja, jag tror att alla har sett den, men det är ju en cyborg. Ja, nu nu kommer vi att spoilera Vi alla har sett Terminator 2, skyller själv Så nej men det är en en cyborg som sänds ja, från framtiden, år 22. En cyborg, en cyborg. Nej. Han syrre inte. Han kommer med med stickpin, jag alltså, vet inte. Virknollare bara going to kill you ja, with my, ne, jag inte mina ja, nålar. Jag inte känd på att engelska jättebra men <laughs> Nej ja, som ja, jag hör tar jag, så har jag, också jag bara, en dialekt från det låter eh, släppa. <laughs> in det också. Jag har en bland har ja, nej, en bland. Nu får vi dialekt. sätta igång. Ja, i alla fall. Ja, en cyborg. Yes, som, en cyborg. Projekt år 2029. Har jag rätt på det? Ja, det har jag. jag. Tror du har det? <laughs> ja, det stämmer. Ja, och han ska ju döda mamman till en ledare. John Connor i framtiden. Och mamman heter ju Sarah Connor. Och hon. Ja, och John Connor skickar ju tillbaka en. En soldat i mänsklig form då. Som heter Kai Reese. Och ja Där är ju där allting blir Carl född 1984 Han är född någon gång År 2010 Någonting 2010. Men han är pappa ja. ändå Så sen till John Connor Kommer det bli det är, Ja, det är mm. helt fel Ja, det är en liten Det är en liten speciell Tidsresefilm då Det blir ju så att Skynet är ju det onda maskinerna de skickar tillbaka, de skickar en robot tillbaka i tiden till För att döda Sarah Connor Innan hon ens födde ungen då. Och, med, och som, som Peter sa Då skickar John Connor en människa För att skydda henne då. Och det är det filmen handlar om Han ska döda henne och han ska försvara henne Och han, Arnold då eh, Terminator Nu vet jag vi inte vilken modell det är T-800 eller. det väl? En T-800 ja. Den är i princip oförstörbar och den ger aldrig upp. Så det, det, det, det, det är ju det. Ja, det är det filmen handlar om. Och som film, actionfilm. Även den här filmen är inte riktigt action. Det är mer thriller. Så är den jävligt bra. Och håller än idag. Och är en av mina absoluta favoritfilmer. Och eh, den har ju fått. Några stycken uppföljare. Eh, men vi pratar inte riktigt om dem. Så, för det tar vi sen. Men eh, den filmen kom 84 Och nu typ 300 år senare. Så... Eh, kommer en ny film som heter Terminator Genesis och eh, våra tankar kring den här det är, jag tror vi har skilda tankar faktiskt för det jag förstått rätt så skickar det spelas sig då när, när John Connor skickar tillbaka Kyle Reese då och då plötsligt ska det plötsligt utspelas i samma tid som första filmen men när Kyle Reese stöter på Sarah Connor som i första filmen då är en, en en alldaglig person som alla kan. Alltså en väldigt inom parentesklen. Eh, inte klen, men eh, alldaglig kvinna som jobbar som servitör. Hon har eh, allting emot app, sig. App, Man kan app, känna app, sympati. App, app, app, app, ja, Vadå? då? Du, du rättade mig förut, nu rättar jag dig. Servitör. Vad var det, jätte? Eller tvåan Och Hon är kvinna. Ja, en kvinna. Tris, inte Aha, servitris. Ja, servitris. Ja. Då är jag med. Hon är, en ja. ja, men bra. hon är en servicis i alla fall Och jobbar på ett skitjobb och så Och hon är en karaktär som man kan äh, äh, Känna igen sig ja. vid i alla fall Och hon är, hon, är, hon, är, hon är en svag person Men hon blir bättre och bättre så så Och äh, i Uppföljande och sen så blir hon jättestark Alltså jätte En jättebra karaktär och hon är Sarah Connor-karaktären blir en av de Största kvinnliga action-hjältinerna i, ja, I filmhistorien ja, Tycker jag och, och, Ja och och vi ska bara lägga in här också nu Att det har kommit en En tjej som har skrivit en liten artikel Precis eh, och, eh, och hon heter förresten Anna Troberg ja, Och det och, gav och, ganska bra perspektiv På det hela nu med nya eh, Terminator eh, Genesis-filmen och, och vi kan du... länka det här på, på sidan och adressen Så mm. kan ni läsa det själva yeah. För den ska läsas eh, Faktiskt mm. eh, Fast det går ju inte att prata om den här artikeln om inte vi brötte lite om tvåan. Jag gör det fort i alla fall om Sarah Connor. Ettan är hon en vanlig människa. I tvåan så äh, sitter hon på ett psykogrejer och, grejer och äh, blir mer äh, självständig. Mer, mer äh, vad ska man säga, väl själv. hon, hon utvecklas till en soldat för hon har tagit till sig det allt Kyle Reese har lärt henne. Och hon har varit på psyk och pumpat. Alltså hon är väldigt muskulös och grejer. då Och hon blir en går från en... Från att vara ingen till den som räddar mänskligheten. Så det är en rejäl karaktärsutveckling där på henne. Och hon är en väldigt stark kvinnlig karaktär. Mm. Hon blir det i alla fall nu. Ja. Och så nu kommer ju nya Terminator-filmen. Där... Ja. Man att... brukar ju också säga stark karaktär, det är ju Sigourney Weaver i alien -filmerna. Precis. Men uh, Lina Hamilton som Sarah Connor i Terminator 2... Det är svårt att slå det. Det äh, but... Det är det, svårt där ja det, Jag vet inte ens om det går Men i alla fall Berätta lite det om det som Anna Troberg skriver i sin artikel en, en stor grej Och allting hör ihop Vi tar lite hennes artikel Med ja, hur den senaste Filmen kommer att vara här nu mm. Särkanen kommer att vara med Och fokus är Som i många filmer idag Väldigt mycket på Sexism Ja, På bröst och rumpa Uh, Precis <clears throat> för, ja alltså. Sarah Connor i, i tvåan Hon har inte stora bröst Eller stora rumpa och grejer hon, hon har bara byggt upp sig Nej. Inte ja, så mycket och mer det, Och det är just att det, Nu glömmer jag bort namnen Men i artikeln Hon tycker väl att i stora lag Att det är mycket fokus på bröst och sånt Och de tar det nu i den här filmen Det jag reagerar på Det är att de gör det med Sarah Connor för att hon är som Linda Hamilton har skapat Sarah Connor. Ja, precis. Det är så Sarah Connor är och inte är som nu i den nya filmen. För då är det en yngre tjej som spelar Sarah Connor för de åker tillbaka i tiden när Sarah är ung, alltså så. Och då är plötsligt det, precis, det är hon redan tränad. För, då, då, för på något sätt så har de skickat en Terminator tillbaka i tiden när hon var liten och tränat upp Sarah Connor då. Så redan då när hon träffar Calories för gången, då är hon en renodlad soldat med stora bröst och pruttmund och stor rumpa och grejer. Och det som anatomiskt är att det blir en känsla att bara tanken av det där förstör hela karaktären Sarah Connor. För man kunde relatera till henne på en nivå som all, alltså alldagliga människor kan relatera. Och nu är det. Alltså, vi, nu är också så här: vi ska inte säga så mycket heller så för den skådespelaren är väldigt duktig. Hon är med i Game of Thrones, hon är draktjejen, så Hon är en jätteduktig skådespelare. Sen all, allting drar ut på hur bra eh, Marlins har varit och hur regim blir och hur välskrivna karaktärerna är. Hur, hur stor det fungerar med det gamla och det som varit. Men filmen, alltså titel där typ: eh, Reset the future. Då känns det att de kommer göra om hela jävla Terminator-serien igen och förstöra karaktären Sarah Connor. Och det är det lite som vi får reagera på och tyckte var jävligt intressant. Ja. Och jag håller fullständigt med. Hennes artikel kan förstöra hela filmen. Typ. Men det var sidospår inom samma ämne i alla fall. Ja. Ja. Uh... Den är gammal, den är en så 30 år gammal Den håller den idag Ja, i helhet Ja, precis, det, det är en jävligt bra film Och uppfölja nu då så, så många år så, ja det, det är alltid kul att det kommer lite nytt så Det ska bli intressant att se hur de Hur de tar storyn Och gör om den igen Se hur det blir och Ja, ja ska jag, jag ska se den såklart Ja, det ska jag med. Och ska ni se den nya här nu så se faktiskt eh, de andra också. För, eh, ja, som man har förstått eh, både på trailer och eh, lite vad man har läst om den nya så kommer det vara en blandning mellan eh, alla händelser i, i alla andra filmerna. Mm. Eh, så ja. se dem <laughs> så att ja. ni inte spoilade på det heller. När Nej, men precis. Det kommer säkert att vara mycket referenser till de gamla filmerna Så som du säger Och kan man sin Terminator så kommer man förstå alla små Interna skämt och små easter eggs och grejer Så som kan finnas då Men ja Det är en film som jag ser fram emot ändå att se mm. Ja, och en annan film då som kommer Som inte är en uppföljare egentligen Men är en reboot Men som kommer Ja det är ju Mad Max Precis Och Mad Eller, Max är ju han har väl redan kommit förresten? Den, den har den kommit, går, ja Den går på bio nu Ja Och första filmen, Mad Max, är ju från 79. Och eh, jag var faktiskt tvungen att titta på de här filmerna Både 1, 2 och trean, nu Bara för att kunna prata lite om filmerna Och eh, Nej, jag tyckte inte de var bra alls 1 tyckte jag var helt meningslöst För det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig Utav Mad Max det jag sett, alltså mycket öken och stora bilar Och eh, färgglada karaktärer Så detta var bara typ Lite biljakt det här och där han är polis Och det var inte mycket till film tyckte jag inte Så jag tyckte inte den var så underhållande Men sen kom tvåan Och eh, den tyckte jag var ganska bra faktiskt För att eh, ettan är helt löst För de förklarar lite av ettan då Vem han har blivit i tvåan Och det är där det hände väldigt mycket eh, Mycket karaktärer, mycket biljaktscener Och väldigt coola stunts Och det, det, det, var en, det var en ganska cool film faktiskt. Och Trian, nej, äh, det, typ, äh, det var typ Braveheart på, i öken. Äh, blandningen mellan Braveheart, äh, Anti-Waterworld. Ja, äh, för med Gibson ser precis ut som William Wallace i Braveheart. Så det var Mad Max Wallace Edition-typ. <laughs> <Ja. laughs> det är, det, det, är det jag fick på filmerna i alla fall. Så, du kan berätta lite vad du kommer ihåg om filmerna. Ja, jag har inte sett dem så in man nyligen. Det var ju på en biograf i Grästorp, inte så långt ifrån mig. Mm. Eh. Visade de faktiskt eh, Manbacks 1, precis innan. Eh. Mm. Tänkte åka dit, men det blev andra av. Eh. Jag tänkte, det kan vara kul att se den på bio ändå. Ja. <laughs> men, eh, nej. Och jag håller med dig att... Eh, One, one, uh, det är där Mad Max börjar Ja uh, Innan var det Van den... Max Ja, och det är den jag har lite uh, Vet du det? Uh, Bättre minnen av Ja, men det var så jag trodde det Mad Max var Sen hittade jag bättre. på jag bara, Fan. Jag, jag tror ända intills uh, Med Gipsons karaktär presenteras Då trodde jag att jag kollade på fel film okay. det tog ungefär en 25 minuter Innan han presenteras i filmen Ja, ah, man lämns Max Ja, ah, det är rätt filmen då. okej okay. Mm -hmm. så, nej, det var inte, inte minnesvärd, den filmen i alla fall nej. Så tyckte jag Men vad ja, Reboot Det är det kommer vara för... Ja det är väl en reboot uppfölj, Alltså ish Och eh, Det är faktiskt en av de filmerna som jag Inte trodde jag skulle se fram emot Men jag har tittat lite recensioner så eh, Inga spoiler så har jag inte tittat Men den har fått jävligt bra betyg Mm. Och Tom eh, jag har det. Mm. Spela med mig så. Det jag det jag har läst lite om filmen är att eh, det är väldigt det är en renodlad actionfilm gjort precis som förut tiden och det är han eh, George Miller som är tillbaka igen och regisserar tror jag det var. Eh, men i alla fall han har gjort de gamla filmerna och han är med i nya och eh, det är mycket riktigt stöns inga jävla bluescreen grejer. Det är riktiga bilar, riktiga, riktiga skådespelare riktiga miljöer och sånt Det är filmat som förr i tiden. Och de som har sett den säger att den ska vara svinbra. Och det gör faktiskt att mitt sug att se den på bio i helgen förmodligen kommer bli av. Så jag ska gå se den. Ja, eh, jag och det trodde kommer... jag fan inte. Nej, <laughs> <laughs> jag kan... kommer nog inte se den nu i helgen. Förhoppningsvis kommer det att bli bio. Men, ja... Annars får jag väl vänta tills en kompis på internet lånar ut en timme eller något. Mm. Det brukar vara så. Ja, men precis. Nej, så alltså, när jag såg första tre filmerna tänkte jag nej, det är inget som jag ser fram emot. Men sen när man sett trailern på nya, det, det ser riktigt mäktigt ut faktiskt. Och jag vill se den faktiskt. Och eh, första filmen man Max där från 79 där. Det, jag tyckte det var ganska stort eh, jag var inte född men eh, ganska stort att eh, redan då att det är eh, det kan det ska vara i framtiden men de visar eh, homosexuella mm. morsegånget är ju väldigt mycket homosexuellt och men det var ju känsligt tidigare också mm. ja mm -hmm. eh, men han blev som jag hört så blev den ganska hyllad eh, filmen då. Och den satt i alla fall med Gibson rätt så bra på kartan. Ja, det, det har jag förmatt under faktiskt, så... Ja, man tänker ju... Mad Max, man tänker man med Gibson, så... likadant att man tänker Terminator, då tänker man Arnold. Mm. Så... Men jag ville komma till att det var ju ganska vågat ändå och ha väldigt mycket sånt, och det är ju ännu mer i, mm. i tvåan om man är med trött. Ja, det är väldigt speciella karaktärer. Mm, I tvåan och, och, och vad jag förstår Nya filmen så är det ännu mer färgglada karaktärer Det ska mycket kul att se faktiskt Kommer det vara någon uh, Tina Turner Hon kan fuck off Jag tar inte kolla på om hon är med <laughs> nej. Ja, nej Så ja. ja Ska jag prova på en sån här Fin övergång här igen då med en postapokalyptisk uh, miljö Med Mad Max till Ja, gammalt Som yes. gatan <laughs> ja, Dinosaurier yes. like Jurassic Park du, du, du, du, du, du, du, du. Yes, ja. they're back Mod Mod Ja mm. Och första gången vi fick Se Väldigt bra Framkallade dinosaurier så ja. så gamla svartbitar Stop motion ja, precis. Ja, det var 1993 mm. Steven Spielberg Satte igång och... Den CGI Revolutionen -ish. Så det kan man väl säga att han gjorde ja. Finns det någonting Att klaga på? <laughs> Nej, det finns ingenting att klaga på den här filmen Det är något som är Den har fucking awesome specialeffekter Som håller den. Uh, och ännu med dinosaurier uh, Och sen din favoritskodis Samuel Jackson också Ja Så, uh, Och det är Speedbrax som gör den Det, det är ett mästerverk, det är Jurassic Park Såklart mm. uh, Och T-Rex Och Vad sa du? Ja, uh, Jeff Gorbland är ju med Man ska gå faster Yes, han är också med C-karaktär uh, Men, uh, men ja. det är bra Ja, men det, det, är, det är en bra film. Den håller fortfarande. Och, ja, Och eh, Nu efter så många år så får Jurassic Park en fjärde film som heter mm. Jurassic World. Och eh, vi har pratat lite om denna första avsnittet, men vi berättar lite, lite ändå. Ja, det har gått ett tag sedan allt kaos som har skett från de förra filmerna. Och parken är uh, up and running. Den har varit igång ett tag tydligen. Det är väldigt populärt resemål för, ja. Alla sorts människor som går ta och kollar på dinosaurier. De har olika sevärdigheter och eh, attraktioner och så. Men eh, så småningom så börjar folk de tappar lite intresse, de börjar förlora kunder. Så eh, de smarta gänget eh, på eh, genetikavdelningen, de skapar en egen dinosaurie. Som, eh, ja. ...är tydligen jättestor och jättegilla och smart som i helvete. Och han eller hon börjar... Ja, hon kommer lös och sen blir det kaos. Sen blir det kaos, ja. Nej, men det är så. Det, det är handlingen så, som vi har fått reda på i trailen Och det är väldigt mycket folk på ön. Ja. Ja, vad tror du om den? Ja, eh, som sagt, vi har ju pratat om den i den första och... Vad sa jag då? Jag kommer se den och... Ja men ja jag tror på den. Den eh, kan inte. För jag tyckte tvåan var inte så bra. Ettan är fantastisk. Tvåan eh, den var samma nej de tog gjorde to fel, eh, fel vinkel på den där. Trean många tycker inte om den men jag tyckte den var helt okej. Okay. Den var kort, den var intensiv och direkt för mig. Mm. Och den här kommer ju säkert vara mycket längre och och nej men trailern det ser snyggt ut och jag vill jag ska se den. Jag ser fram emot den här filmen och som du säger jag hoppas att den, jag tror den kan bli bra faktiskt. Bra skådespelare och snygga effekter. även om effekter är inte allting men men när man är van nu och är bortkännen från Jurassic Park 1 så vill man ju ha väldigt snygga dinosaurier också. Så det är... Min rekommendation är att se Jurassic Park från 93. ja oh, Bara för att få lite vet det där, lite, lite känsla. Ändå. Precis mm. det, Och som jag Som jag nog nämnde i första Avsnittet att Det jag tycker om i trailern på de nya Det är att de blandar Väldigt mycket, bara från ettan, tvåan och trean Vissa scener mm. Så Upplevde de igen Kanske blir kaka ja. på kaka om man säger så Men det kan vara bra att göra också Precis Ja Jurassic World, den har premiär Ja, det är, är lite sommaren sommar den har premiär Ja, det är väl i juli va? Ja, jag tror det är snart Och då blir det På bio, den ska jag gå och se mm. Så, och apropå Bio och tv-skärmar och grejer Då gör vi en fin liten övergång till nästa film Som jag också tittar på Och det är ju såklart The Poltergeist yes. Där man ser en liten tjej vid en tv-skärm Och Visst var det en fin övergång? Ja no. Portgeist mm. En skräckfilm från 1982 Som är skriven ut av Steven Spielberg Och producerad ut av honom också Och några till skriven eh, igen alltså Yes, det visste jag faktiskt inte att han gjort Men han ligger bakom och producerar Och skriver filmen mm. Och sen regissören heter Toby Hopper Och det är Jag inte riktigt vad han gjort för andra filmer sen Men i alla fall Han gjorde Portgeist och... Den är gammal. Nej. Ja. skräck. Har du sett den nyligen? Eller kommer du ihåg den? Inte nyligen. Men jag kollade faktiskt på bägge trailerna. Både på den nya och den gamla. Mm. Mm. Jag måste erkänna att jag har faktiskt inte sett trailern till den nya. Så jag vet ingenting om den nya. okej. Okay. För jag tänkte jag köra den här filmen utan att sett trailern. Ja. Så ska jag bara komma med det jag tror hur det skulle kunna funka i en ny. Men då kan vi komplettera varandra, tror jag. Mm. Eh, jo, ja. förlåt att jag avbröt. <laughs> Berättar du lite om nu. Ja, eh, det är ju en... Eh, en remake ändå. Som... De, eh, som den verkar som... Följer de originalfilmen ganska bra. Men... Eh, ja, lite effekter och sånt där. Lite mer, lite skrev. Det är ju... De har ju till och med varit med och gjort The uh, Grudge som jag minns rätt. Ja, det är den. Jag är Dead det mm. var det stod i trailern. Eh, kommit inte ihåg så mycket. Mm. Och, och det märks. Uh, Att det är en nytolkad Hollywood-produktion då, eller? Ja. They're spice up the budget. Ja, oh. Ja det är som mer uh, ljud och sånt i. Uh, mm. I den första filmen hade uh, så har hon satit. Uh, rörliga bilder kan vi alltså säga. Jo, men det var ju effekterna på den tiden så... Ja, och i första är det ju en en knubbig liten tant som kommer. Mm -hmm. ja, och hon är en spåtant va. Jag så det börjar med att dottern börjar prata med TV:n och hon och föräldrarna vad fan gör hon? Hon, mm. bara, ah, hon ju, till, hon har ju viskat ut till tv. Ah, ja, ja, vi ser fast en något sånt där. Och de tänker okej. Okay. Men sen så börjar hon bli lite konstig. Det är jag minns i alla fall av den. Ja. Jag tittade på den igår. Nej, ja. äh, men det vill jag <laughs> Ja, du såg den igår. Mm. Ja, Jag försökte försökt se den igår, men. Äh, ja, det var så det. Mm. Tycker mm. jag. Nej, men. Äh... Ja, det jag ville komma är att den här. Äh... De har bytt ut, nu är det inte en Knubbel liten tant, nu är det en En man som Kommer istället Okej okay. Ja, men så ska Ska det vara precis likadant Men jag tror att han kan mm. Funka faktiskt Tror det. Ja. ja Inte sedan på bio, men Nej, absolut inte. Ja, Nej, inte bio jag Hatar att se film på bio, alltså just skräckfilmer För det är alltid folk som Sitter där och prasslar med sina chipspåser och, och så och så blir de rädda ja. Och tjatar Och så ska Nej. skrika för det minsta lilla Spelar ingen roll vad det är Så ska de skrika bara för de är inställda på att det är skräck Och Precis De kan sätta på att skrika och få lite uppmärksamhet Precis Jag ska göra så nästa gång Jag ska kolla på Mad Max och ska skrika så här. När det händer någonting helt så här ljudtyst Och det kommer någon gubbe så ska jag bara, jag bara Aha Ursäkta, jag tror det var Släck, ska jag säga då. Men en sak som är lite stor mm. i Polkegeist, eller stor, tolkade att Men satt Polkegeist eh, lite på kartan. Det är att eh, mm. den lilla tjejen där eh, ja Carol Ann, eller vad heter hon, spelades av, eh, av en tjej där. Hon blev inte så gammal. Hon Nej. fem eller sex år eh, efter... Filmen, så hon gjorde inte så mycket mer filmer eller hon dog i... var det någon sjukdom? jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat upp det men jag vet att hon gick bort i det skulle vi nog kanske ha gjort innan men ja, hon, hon gick ja. bort i alla fall och ja vissa människor jag pratar med om filmen och det, folk tycker det är synd att det inte ja, givetvis att hon dog men att det inte blev mer Filmen, för det är lite man undrar Ja, hon är polkegeist Vad gjorde hon efter? Och så kommer man in på Ja, ah, hon är visst död. Ja Nej, så alltså det Jag tyckte det var en ganska Jag kan tänka mig att den filmen var Skrämmande på den tiden, alltså så Jag förstår att Hollywood har slut på idéer Och försöker göra remakes, vilket de gör hela tiden Vi får ha ett eget avsnitt på bara remakes men i alla fall, det som du säger, du tror att det kan fungera Ja, det kommer väldigt många skräckfilmer nu mm. Och jag tror att de vill catcha in på själva namnet Poltergeist Och göra om en remake för den nya generationens uh, Ungdomar som uh, Ja, som är Ganska lättskrämda så och uh, Jag förstår varför de gör en uppföljare Eller en remake på Poltergeist Och uh, ja Du, om det är gänget som jag har gjort Det Grudge som du sa, så Kan det fungera för jag jag, jag tycker självklart om originalen Alltså de japanska R Ringu, The Grudge och eh, The Eye och de där filmerna ja. För, Så en, ut, en remake Utav Poltica ja Jag kommer säkert se den Men inte på bio Nej. Det jag tyckte Jag såg i, i bägge trailerna i alla fall eh, Jag har inte kollat det Men eh, det verkar ju som att de har eh, De är i samma Bostadsområde i alla fall Okej okay, men jag är ju klart det är ju någon sån här demon eh, grej ja, men sen nu satt jag och tänkte på att Nej eh, men jag menar den, eh, det området de var i inspelningen 1982 ja. Ser precis ut som i den inspelningen nu 2015 där det... okej okay, då, då är jag med Så att de är på samma mm, ställe så... men det kan ju vara ja. studions eh, bostadsområde det är kanske är studion då ja säga. ja kan man på. Ja, men, men från The Mourner till rymden då eller ja <laughs> oj oj oj och, då, och där har vi också en av de mest epic eh, eh, titelmelodierna i den filmen ja, jag är sjung inte mer alltså <laughs> Nej jag ska inte sjunga Men vi pratar såklart om Star Wars ja. Inte Rush, Star Wars Stjärnas krig som det inte på svenska Ja och Första filmen Ska vi säga mm. någonting om det också? Alltså det... Nej, vi behöver, inte, vi behöver inte säga så mycket om Star Wars Den kom ut 77 ja. Det vet typ den Jag var ju en Trekkie och jag var en Star Wars sa jag. Så, um... jag, är både och, jag är en både och <laughs> en, en Wookie <laughs> Ja det är jag också i för sig Så det Ja, en ja. det finns ingenting att säga om Star Wars där. Inte detta i alla fall. Nej. Ett mästerverk. Ja, de är jag. Då kör vi lite så här. Ja, det är kult och det är bra som fan. Och det håller än fortfarande. Äh, alltså då, då snackar jag originalversionen då inte George Lucas nya digitala version har fuckat upp. Men då kör vi lite en så här Lightspeed. Inte Warps för det är. Det är <skratt> Lightspeed, 30 år framåt Och uh, I filmens värld i fall För det kommer en ny Star Wars film Som heter The Force Awakens Och den ser jag Verkligen fram emot ja, Vad tror du då om en uh, Uppföljare på uh, Ja, de första filmen här Från uh, De första Star Wars 77 För de säger, säger George Lucas är ju inte med nu Eh, Nej, tack och lov <laughs> Men som sagt, gjorde ju filmer som kom eh, före 4-5 ja, år. Ja, det, det skulle vara innan. Men vad tror du? Och det tycker ju folk är si sådär. Men nu kommer ju tre nya filmer som är efter. Kommer det då uppskattas lika bra? Jag tror det. För regissören är en av mina favoritaregissörer och det är J.J. Abrams han är en väldigt duktig eh, filmskapare, regissör eh, han eh, studerar väldigt mycket innan han gör en film han gjorde ju eh, nya Star Trek-filmerna och jag tyckte han fångar känslan väldigt bra även om det är mycket mer action än drama och så <hör> och eh, han har tagit till sig kritiken som George Lucas fick med de gamla filmerna eller de nya, 1, 2 och 3 att han gjorde allting digitalt alla de var aldrig någonstans på, på riktiga platser Att spela in Man ser att det är fake, att det är bakgrunds Blue och grejer Och han har tagit till sig det här, han vet om att framtiden Star Wars nu är smutsigt Det är på plats det, då Han använder praktiska effekter, riktiga dockor Och eh, det ser man klart och tydligt i trailen Även om det finns vissa inslag av eh, datoreffekter. Mm. Men eh, nej Jag har alltid tyckt att J.J. Abrams Ska göra Star Wars om han fick göra det, och nu har han fått göra både Star Trek och Star Wars Och eh, jag tror det kommer bli skitbra Och det lilla jag sett på trailern Så eh, nej eh, han, kör, han tar till sig kritiken Han vet hur en Star Wars film ska göras Så eh, nej, den tror jag stenar ja. på Och Fast om den skulle vara dålig Så är det fortfarande Star Wars Och kommer det kommer dra in jävla massa pengar Och saker och ungarna Kommer att gå runt med nya Masker Jo Sen kommer det komma några nya Så alltså spin-off filmer också Det kommer komma tre stycken nya filmer Sen kommer det komma en sidohandling På Star Wars också Så det kommer komma flera Filmserier på Star Wars universum mm. Och det är bra för det Behövs lite mer Star Wars tycker jag Tycker du det ja alltså inte Josh Lucas Star Wars Men alltså lite nytt För jag har ju tittat på serien ja. mm. Clone Wars Och det är ganska underhållande faktiskt Och jag kollar på nya Star Wars Vad den heter Star Wars Rebels också Den är ganska bra för den utspelar sig mellan Mellan episode 3 och episod 4 De andra utspelar sig mellan Tvån och trean så det är, Ja det var bara äh, men eh, nya är ganska bra Och eh, Nej Jag ser verkligen fram emot det här och Jag vet vilka av, vilka sk av skådespelarna är Och de är jätteduktiga Och, och så Och jag Järmans sig en bra regissör Och det, det det kan bli bra Jag tror det kommer bli bra Är de, är de typ liknande som starterfilmerna Det kommer funka hur bra ja. som helst Nej men det, det som sagt det, det är Star Wars Och Mm Ja, och frågan vad var, var man tycker om dem Så tar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Så säger jag, jag gillar Fall ihop Sen finns det några som är jag en, eh, plus och lite minus Men det behövs inte eh, jag, jag gillar Jag vill prata om det faktiskt men... Ja, men, det är Wars, jag om Wars, men jag tycker Star Wars Jag tycker att Jörs Lucas Fuckade upp det ganska brutalt Med 2 tvåan, trean men eh, jag har ändå sett dem. Och det, det är Star Wars, Men eh, jag föredrar såklart de gamla filmerna. Därför är det så hela stort hype nu kring den nya som kommer komma. För trailern var ju. Den var ganska häftig faktiskt. Kör nästa film. Spöken. Ja. Hur du Ghostbusters. Da, da, da. Jag ska inte kinga. Men i alla fall. Ghostbusters. Eh, alla vet vad Ghostbusters är. Och. Eh, den kom 84. Ja. Då var jag tre år gammal. Ja, ja. Jag såg den när jag var tre. Nej, det gjorde jag inte alls. Jag. Eh, jag hade säkert ingenting. kom 7 december i Sverige 1984. Då var jag mm. född. Jag var ja. en månad gammal typ. Mm. Ja, och då såg vi den. Vi träffades då och så på den filmen och hade våra nappar och flaskor och så. Och vi minns ingenting. Nej. Så vi fixerar den igen. Ja, och. Eh, den är ganska underhållande faktiskt Den filmen tycker jag den Gamla goda barnomsminnen Ja man, man har växt upp med det eh, Precis Det jag har växt upp med som sagt är Transformers Och eh, Turtles Och Ghostbusters faktiskt mm. Jag var med Turtles Och Captain jo, men alltså Leksaker alltså och slime Och eh, te mm. te men precis. Ja, Tecknade filmer på Ghostbusters Gjorde så också var en tecknad tv-serie mm. Som gick på tvn Som mm. man fick sin lilla dos ja, Men varför pratar <laughs> Det var väldigt mycket Ghostbusters tag där. Varför pratar så. vi om spökligan För Det är för att uh, Hollywood ska göra en remake Av uh, Ghostbusters Och den här gången så Ska de ha kvinnliga karaktärer istället I huvudrollerna mm. Och uh, jag säger på en gång bara uh, Låt bli snälla Låt bli jag tror inte det här kommer bli bra ja, Jag är jävligt skeptisk för det här Okej, okay. det är faktiskt inte jag Nej. Så, coolt Ja, det bor på Det är svårt att säga, det är kul att de gör det Men jag tycker att då ska de bli lite egna Faktiskt De ska inte alltså Göra en koppling. Det ska inte vara någon reboot med kvinnliga skådespelare. Det ska vara en Ghostbusters Med kvinnliga alltså en mm. egen film om man säger så. Ja, ja, precis. Det ska inte tyta man en sån dotterbolag fast det är tjejer som spökar. Spöken. Ja, jag har inte någon koll på på det nya. Det är jag det kommer inte vara så men det jag tror eller vill vad ska jag säga? Det är jag till fram jag kanske tyckte att det kan vara. Det är väl att det kunde vara deras uh, de, uh, ja deras barn och alla fick tjejer och deras barn. de tar över. Även <laughs> pappan pappa dina... och Precis. Ja. Alltså jag, jag har ju sett en av skådespelarna det är hon den uh, tjejen som brukar vara med mig i olika komedier. Jag vet inte vad hon heter men hon hon, uh, hon är lite kraftig. Alltså det är det som ja, är nu störst ja, till. Det är inte för att det roll som det, är inte, det spelar inte någon roll, men hon har varit med i lite andra filmer så eh, Som... Eh, hon är med i baksmällan tre tror jag Så det är han som har gift sig med där eh, Men hon är en komiker Och, och visst, hon kanske funkar funka ja, bra äh, filmen äh, äh, sen, Bright, vet, sen vet jag inte några vilka som ska nu vara med jag stoppa det. Ja, Bryce ja. och Mike och Molly eh, Vad heter de? McGarfney eller? Jag har ingen aning om vad de heter men hon är kastad som en av huvudkaraktärerna i alla fall. Och... Ni lyssnar är mycket bättre än vad vi är på. Ja, ibland så har vi full koll. Ibland har vi inte alltid full koll. Men eh, vi lär oss eftersom. Men i alla fall, eh, ny Ghostbusters-film. Med kvinnliga karaktärer. Jag, jag, jag är faktiskt skeptisk. Ja, nej men eh, jag tror att det kan vara bra. Och som jag har hört... Eh, ja, Bill Murray och de det de är ju tummen upp för det här så... Mm. Men de, de har ju pratat om att göra en till med Bill Murray. Är de ja. gamla? Åh oh, Men Man... Vad ska den heta? Ja, Ghost ja, Grandpas? Nej, jag vet inte. Men skulle <laughs> inte Bill Murray vara med i? Nya. Jag har hört någonting om det också. Då har vi pratat idag om i alla fall gammalt och eh, nytt. Och sen så hade jag faktiskt en läxa till oss eh, ja, just denna gången, till detta avsnittet. Och eh, vi ska prata om uppföljare. våra topp fem lista på de bästa uppföljare genom tiderna. Och den här listan har jag jobbat på ganska länge för... Eh, mm. Det tog mig ett tag när jag gjorde klart den. Nu tar jag dem i... i alltså, jag har inte någon direkt ordning vilken som är den bästa så. Det är bara de fem bästa filmerna, uppföljarna som jag tycker. Och jag fick ändra min lista lite idag för... Eh, jag hade glömt bort den film äh, faktiskt ja, men, Ska jag börja då eller? Uppföljare där uppföljaren är bättre än originalet På femteplats alltså, Nu spelar det ingen roll vilken som är vilken Men i alla fall på femte plats så har jag En otippad film som heter Död Snö 2 eh, En norsk eh, Zombiesplatterfilm Ettan var ganska underhållande Och tvåan var så jävla bra De har fått mer budget eh, Den är väldigt välgjord Och den det är bara en massa slaktare, den är Så den Jag såg den och jag hade Askul hade, när jag såg filmen Så den ligger på min femte plats Och det är också där jag har fått ändra min lista också För jag har två stycken på min femte plats På min andra femte plats är Bad Boys 2 För det är en jävla bra actionfilm Och en väldigt bra uppföljare Bad Boys 2 har allt Och den är en film som jag kollar på ganska ofta mm. För jag tycker uh, jag ja, är skitbra actionfilm in lite, uh, varför är de bättre? För det är yes. lite det jag. Det kommer jag att märka, märka på min lista sen att jag kan berätta. Jag vill ha, vad är det som ja. är bättre? Ja, jag kan berätta lite fort om Dödsnö 1. Det är ett gäng i norska vinterlandskap med sumsar och grejer. Och det är en del spetter och så och grejer och den blev ganska hyllad för att den var, det var en bra film nazisombisar och grejer men sen så kom tvåan som utspelar sig direkt efter ettan då och då har de fått mycket större budget det är mycket det är bättre gjort det är, det är mycket mer humor det är mer storslaget det är häftiga med att göra de bara drar in allting de bara kan och det blir en mycket mer storslagen film än första och det gör den att den blir en bättre film tycker jag, för jag njöt mycket mer av tvåan än vad jag gjorde av ettan och samma sak med Bad Boys. Där ettan, Michael Bayes första film, den, den är bra. Men tvåan, så är mycket längre, mycket mer eh, budget, eh, mycket mer Och Den har ju någon av de bästa biljackscenerna någonsin. Alltså första biljackscenen är fan över 20 minuter lång. Har, eh, de skjuter med eh, ja, gevär och skrockar bilar och lastbilar och båtar. Alltså det, det är total mayhem och... Eh, det är bara action att bara rulla på, pang på pang på och det gör den till en bättre film än ettan tycker jag. Och det var min, ja de då. På fjärde plats har jag Terminator 2 och jag vet inte, ja ettan har vi pratat om tvåan, samma sak där. Den tar handlingen vidare gör till en ännu mer storslagen film än filmen. ettan. Ettan var lite mer thriller så tvåan är mer action. Fantastiska stunts och helt Amazing specialeffekter som håller Än idag Och handlingen är jävligt bra Bra skrivna karaktärer um, Sarah Connors karaktärsutveckling är Fantastisk och uh, Det gör det till en bättre film Än ettan tycker jag Och där, därpå är det Nummer fyra på mina bästa uppföljare Någon tidna. Tredje plats så har jag uh, Aliens, uppföljare till Alien Det är James Cameron som tog över Eh, Regin där Samma sak med Terminator 2 eh, Gjorde första filmen Med psykologisk eh, Thriller så, eh, Klastrofobisk så 2 är också Lite klastrofobisk Men det introducerar av eh, Fler karaktärer Militärer eh, Som rimmar Också eh, Mycket mer aliens eh, Mycket mer slakt Och det är mycket mer action Det är välgjort Det är bra regi Det är fotot Det är bra Handlingen driver det framåt så, och eh, det gör det till en, en mer intensivare film tycker jag Och därför hamnar Aliens på plats nummer tre uh, Plats nummer två är Batman The Dark Knight uh, Uppföljaren till Batman Begins Där Joken är med Och jag behöver inte säga så mycket om den filmen Ni som har sett den ni vet vad jag pratar om Det är en fucking jävla bra film Och en fantastisk uppföljare Och uh, det den, den, den är min favorit alltså Den, den, den spör allting, den filmen och på första plats så har vi Star Wars Episod 5 The Empire Strikes Back Samma sak där Ettan, jättebra Tåan, ännu mer av det som var bra Med ettan och Gör det mycket mer, mycket bättre Och det driver storyn framåt Karaktärerna utvecklas, man får se Nya miljöer Man är intresserad av nya karaktärer Vilket jag tror jag sa också Ehm Ja. ja, det är Star Wars Det, den ja. blev... det, det är Star Wars, vad, fan, vad ska jag säga ja, jag Så det var tack, mina bästa Top 5 filmer uh, Vi har lite likheter uh, Jag håller absolut inte med om Blade Boys 2 och dock. Men uh, För den tycker jag är <laughs> Sämre än första Ja, men första är en eget Och sen alltså. kommer de att Bygga på typ samma sak igen det är väl lite roligt i början när de Stora sjunger Bad boys, bad boys Nej, Vi ska inte sjunga Nej. <laughs> Ja, precis mm. Nej, Men jag ska ta en lista ingen Men kort. först Vill jag faktiskt mm. säga vi har en En, en, en, en lyssnare vi får precis Ja, en vi har lyssnare. följare på Google Plus <laughs> hon, hon är en lyssnare, säger vi Ja och Hon heter Stina Eriksson Och uh, hon har kommit med en egen lista Som... Uh, ja Jag ville ju också ha lite förklaring på varför, lite kort. Men det fick vi inte. Bättre. Hon, hon skrev bara ja. några filmer i random ordning. så Bättre nästa gång om man säger så. Nej, men ja, och det är ingen ordning på dem. Det skriver hon ja som på din lista, Turmet 2. det håller jag med. Sen har hon flygplan 2 Det är väl Pixar där. Jag har inte sett dem så jag har ingen aning eh, så... eh, Men sen har hon eh, Toy Story 2 Den är bra faktiskt. Det jag tycker jag också att första är bättre 2 just... Jag är skattig Fast trean är ju den bästa, den bästa där ja, ja. Eh, ja Det är fall Som eh, hon tycker Ja precis, det är bara tvåan ja, vi får prata om ja, Vi får inte prata om trean här. Och det är Menelbeck 2 ja kommer sen med dem tack tror jag. Sen har hon uh, ja. där har uh, samtliga. Eh äh, samtliga. Det <laughs> är ja, det. det är lite jag DC det Alla där har filmer, bruk följer. Ja. Ja. ja. Det är ju bra följa vissa av dem så det är till 3:an och ja, så. Är ding. det är väl klart där va? <laughs> ja, men ja. Vi kan prata där har när vi pratar action och <laughs> här också. Vi äh, Tackar Stina för hennes lista och vi det var en intressant lista. Vi tycker kul att hon vill du vara med lite på lite liten ja, Så eh, Tack så ja, mycket, Stina. Jag vill bara säga det, att eh, vi kommer ha lite sån här inslag. Vi vill gärna att ni ska höra av oss till oss och säga vad ni tycker och eh, svara och blir, på ja. lite så här frågor som eh, kan dyka ja, upp. Som vi hade nu då. Mm, så blir ni lite delaktiga också i mm, det. tycker vi är jätteroligt. Mm. Uh, jo, detta, jag har en extra grej när vi ändå håller på att prata om våra. Följare och lyssnare Idag så, det är ju söndag den 17 maj Och en av våra följare på Google Plus och lyssnare Som heter Marina Georgi Hon fyller vår ja, idag Och, ja. och jag ville bara säga ja, grattis jag säger igen. grattis till henne Och eh, Norge då På nationaldagen Grattis på föreslagen och tack för att du följer oss på Google Plus Och lyssnar ja. på oss Ja men det var bra eh, ja. ja, Ja var det Då får du köra tar din jag lista. min lista Och eh, Ja, do it, do it. Do det, it now. Det är en ordning, är riktigt. Men uh, jag slängde in uh, Ace of Ventura 2. det detektivet. Eller det gärna. Så klart gjorde det. <laughs> ja, den är ganska underhållande. Det, den blev snabbt lite roligare tycker jag. Man Alltså lite komedie och, ja. och inte bara action och sånt. Nej precis den, Men ja, sen är jag fast eh, Våran lista är rätt så lik Batman Dark Knight Den är snäppet eh, Eller den trappar upp eh, mm. Så ja. Dan Den blir bättre <laughs> mm. eh, Och självklart Dagens vinnare ändå eh, På frågorna för Den var ju med på Stinas lista också Det är Turret 2 Mm din jävla brud. Det är nog det <skratt> den bästa att <för>, faktiskt. <skratt> ja, jag, jag, jag håller faktiskt med, jag tror. jag. Mm. Och sen har jag också mm. Aliens. Mm. Ja, du som. Att... Ja. Jag sa ja. det om det så. <skratt> så det... Men sen har jag faktiskt eh, inte Dödsnöd, eller Babys 2. Nej, jag har ju faktiskt eh, Gudfallen 2. What? <skratt> Vad <Vart> är det den? <skratt> Jag tyckte inte de var så jävla bra filmen faktiskt ja, ja, ja, ja, ja. Jag gillar uh, Gudfarren faktiskt uh, Och Aha. ovan Ska jag se någon Gudfarren film så är det ju Gudfarren två. Uh, Okej, okay. jag har på dem för länge sedan Man behöver nej. inte se första Du behöver inte se tre Du kan se Gudfarren två, Så har du fått ditt okay. Robert De Niro som en ung Don Carlione det, det är väldigt bra Ja, ska vi Bara rock på och Ja, och köra sista delen av Bastet ja, Och köra lite flickchart Yes, lite flickchart Och den här gången är det jag som har veto mm. Mm. Första gången Kommer du använda den nu då på Space Jam från 1996 Eller Knockout från 2007 Uh, nej, jag säger knocked up. För den uh, Spacey är. Med... knocked up! <laughs> Spacey är så jävla dålig. Ja, men det är väl knocked up också? Eller? Men den är ändå roligare. Du, det är ju och det är inget. det den är mycket bättre. Ja. Ha. hallo Michael Jordan för fan. Han kanske inte spela agera. Nej, det är nog vet inte Jag kanske göra det, men. daffy duck då. Det är Nej. Hej. Då tar vi en artap då. Eh, det är Mean Girls från 2004 eller Cloverfield från 2008. Enkelt. två. Eh, jag har faktiskt inte sett eh, Cloverfield. Du säger jag, What? Ja. Yeah. What? What did you Ändå say? Om... Är du seriös? Har du sett inte den? Vad jag kommer ihåg. Gör ja, det, det är JG Abram som har sett den. Stort monster i New York, handkameror, hand, skak. Ja, Tomma film. Den, den är faktiskt jävligt. Ja, den är jag faktiskt vet bra. Det är, men Jag kan inte, uh. vi kan inte ta det som den inte har. Så jag klickar på att jag inte har sett den. Uh. Ja, men läxa tre nästa gång. Du ska ha sett Cloverfield nästa gång. Ja. I insist. Men då har vi alltså min gödsdam mm? mot uh, Long Wolf Mac. Macard med 83 det är jag har en inte sett år. den filmen vad var det faktiskt igår heller Jag har inte sett den tror jag inte. Jag är inte vad jag kan minnas så jag kan Nej. inte rösta här. Så, men då fick vi Dodgeball. 2004 den också. Ja, då säger ja, den är dålig men min gosse ännu sämre så ja, jag säger ju, Dodgeball. Ja, så alltså är vi klara med det sen. Mm. Yes. <laughs> nästa film är Total Recall från 1990 med Arnold Schwarzenegger. Mod yeah. Indiana Jones Än The Temple of Doom From 84 Då säger jag You have to give these people some ear Då <laughs> Jag ska säga air men jag säger öron Ge folk lite öron säger han I, Jag säger Total Recall Nej skärp eh, dig Den är inte bättre än Indiana Jones nej. Oh, Det är av Ja det är som får. Nej Indian Neons för ja. mig det, det, är en film. <laughs> det är de här två filmerna du kommer att få välja på De här filmerna ska du se Vilka ska vi se idag? Tuller Recall eller Indian Neons? Det var Indian Neons 2 då Tempel, nämligen klotet och labyrintbana Eller första Indian Neons uh, Det är väl uh, Tempel of Thome <laughs> Det två, tvåan då Nej, Det är det ju en film Mot en science fiction film Nej, Nej jag, säger, jag säger Total Recall Jag ser heller den jag för en jag, på dem. jag lägger in mitt veto och säger Total Recall Med Arnold Schwarzenegger ja. mm? Så, då är du som har veto ja. nu då uh, Beauty and the Beast från 1991 Disney där Mot oh, uh, <laughs> oh. Ratatouille Från 2007 Oj oh, jävla vilket svårt val uh, Jag säger shit. Beauty and the Beast Ja, uh, alltså den, den filmen var ju Det den var en Nästan den sista Disney-filmen som de gjorde Det var tecknat och grejer ja, Fan vad svårt val det blev ja. Nä, men jag, jag säger Nej. Beauty and the Beast faktiskt För att uh, det var old school Disney handritat tecknat Och uh, bland annat bland, med 3D Nej, det, det, det är den bättre filmen uh, Den blev den mm. Och då har vi Dogma Från 1999 Mot Fight Club 1999. <laughs> The first rule of Fight Club is You do not talk about Fault Club. Fault Club? Ja. Självklart. Men uh, vi pratar om uh, Fight Club och säger Fight Club. Ja, absolut. Ja. En av mina favoritfilmer. Fight Club. Uh, då har vi... Då fick vi Wayne's World från 92. Mot Ghostbusters. <laughs> jag säger Ghostbusters. Ja, uh, gör jag också. Det är inte så mycket party time där, va? Nej. <laughs> <laughs> jo, det är... Det är också en väldigt bra film, men mellan de här två filmerna så blir det Ghostbusters. Ja, Ghostbusters är bättre. Mm. Mm, Hur många fler filmer ska vi köra? Vi kör två till. Två här, stycken ett, till då. Okej. Okay. Ja. Då har vi The Last Samurai från 2003, och Apocalypse Now från 79. Det här var ett ganska enkelt val. Det det ja, är inte The Last Samurai i alla fall. Nej, nej, nej, nej. Ja. Now. Ja då har vi uh, ja. Vi tar det sista ja, ta den sista här. Uh, då har vi Happy Gilmore från 1996 Versus Nej, det blir Happy Gilmore Tänker jag uh. Va? Jag har inte ens fått höra Eller vilken ni ska tälla mot Det är Superman Returns från 2006 Oj, båda två filmer var ganska dåliga Faktiskt jag tycker inte att Superman utförs bra. Nej, den är inte bra. Jag trodde den Happy skulle vara bra. Gilmore Happy Gilmore är, är... rolig. Ja, okej. Okay, nu har man sett den för många gånger, men den är bra. Nej, jag säger Happy Gilmore faktiskt. Jag får överge min favorit Superhjälte. Och, för det, jag vet, det var ingen bra utförd film. Det, nej, den höll inte. Så nej, Happy nej. Gilmore, jag. Superman. Ja, Ja. Det blev det och ja det var det sista. Ja, det var allt jag hade för den här gången. Vi är nöjda så. Ja, kan man nå oss någonstans? Ja, just det, det kan man göra. Man kan gå in på vår sida som är nupratarvifilm.blogspot.se eller maila oss på nowpratarvifilm-snabblagmail.com. Mm? Ja, och uh, iTunes till er som uh, kanske föredrar det eller någonting. Det, det är på gång. Ja, precis, <laughs> det är på gång. <laughs> ja, ja. Det är vi är nöjda. Och det var allt vi hade för denna gången. Och då säger vi Tack för oss och tack och hej Hippie